53. Egy kis táskát vittem magammal, amely néhány személyes tárgyat tartalmazott, valamint egy szabványméretű méretű vasalódeszkát, amelyet a hónom alá akasztottam, mint egy szörvdeszkát. A hadsereg utasított, hogy hozzam magammal. Innentől kezdve az ingeimnek és a nadrágjaimnak gyűrődésmentesnek kellett lenniük. A vasalódeszka kezeléséről annyit tudtam, mint a tankok kezeléséről. Igazából semmit. De ez már a hadsereg problémája volt. Én voltam a hadsereg problémája. Sok szerencsét kívántam nekik hozzám, ahogy apa is. Ő volt az, aki kitett Camberleyben, Szörében, a Szent Hörszti Királyi Katonai Akadémián, 2005 májusában. Oldalt állt, és nézte, hogy felveszem a piros névtáblámat, a Velszi címet, majd bejelentkezem. Azt mondta a riportereknek, hogy milyen büszke volt. Aztán kezet nyújtott. Menj csak, drága fiam! Fotózás! Kattints! Egy 29 fiatal emberből és nőből álló szakaszhoz osztottak be. Más napkorán reggel, miután felhúztuk az új harci ruháinkat, egy több száz éves ősi terembe vonultunk be. Érezni lehetett a történelem szagát, úgy tűnt, mintha gőzként szállt volna le a faburkolatú falakról. Esküt mondtunk a királynőnek. Hűséget esküszöm a koronának és a hazának. A mellettem álló fiú könyököst lőtt a bordáimba. Fogadjunk, hogy inkább nagyit mondasz, mint királynőt. A következő öt hétben ez volt az utolsó alkalom, hogy ő vagy bárki más viccelődni merészelt volna. A kiképző táborban nem volt semmi vicces. Kiképző tábor. Milyen jó indulatú elnevezés arra, ami történt. A végsőkig feszítettek minket, fizikailag, szellemileg, lelkileg. Elvittek vagy elhúrcoltak egy olyan helyre, ahol a határainkat meghaladtuk. Majd még egy kicsit tovább, egy csapat szeretetre méltó szadista, úgynevezett színészőrmester által. Nagy darab hangos rendkívül férfias férfiak és mégis mindegyiküknek apró kis kutyája volt. Soha nem hallottam vagy olvastam erre magyarázatot, és nem ismerek megkockáztatni egyet sem. Csak annyit mondok, hogy furcsa volt látni ezeket a tesztoszteromban gazdag, többnyire kopasz ógrékat, amint az uszkárjaikat, sitzújaikat és mopszukat nyüstölik. Azt mondanám, hogy úgy bántak velünk, mint a kutyákkal, csak hogy ők sokkal jobban bántak a kutyáikkal. Nekünk soha nem mondták, jó fiú. Az arcunkba másztak, az arceszük felhő bűzén keresztül kiabáltak velünk, és soha, de soha nem hagyták abba. Lealacsonyítottak, zaklattak, ránkordítottak, és nem titkolták szándékukat. Meg akartak törni minket. Ha nem tudtak megtörni minket, akkor zseniális. Üdvözöljük a hadseregben. Ha megtudtak, még jobb. Jobb, ha most már tudjuk, jobb, ha ők törnek meg minket, mint az ellenség. Többféle megközelítést alkalmaztak. Fizikai kényszer, pszichológiai megfélemlítés és humor. Emlékszem, hogy egy őrmester félrehívott. Velszúr, egy nap a Vinzori kastéban őrködtem, a medvebőrömben, és jött egy fiú, aki kavicsot rúgott a csizmámba, és az a fiú maga volt. Viccelődött, de nem voltam biztos benne, hogy nevetnem kellene, és abban sem voltam biztos, hogy ez igaz. Nem ismertem fel, és sehogyan sem emlékeztem arra, hogy valaha is kavicsot rúgtam volna egy gárdistára. De ha igaz volt, bocsánatot kértem, és reméltem, hogy magunk mögött hagyhatjuk a dolgot. Két héten belül több kadét is kikopott. Arra ébredtünk, hogy az ágyuk bevetve, a holmiuk eltűnt. Senki sem gondolt róluk kevesebbet. Ez a szar nem volt mindenkinek való. Néhány kadéttársam bevallotta, mielőtt elaludt a lámpa, hogy attól félt, hogy ő lesz a következő, akinek mennie kell. Én azonban sohasem féltem ettől. Többnyire jól éreztem magam. A kiképző tábor nem volt egy piknik, de soha nem ingott meg a hitem abban, hogy pontosan ott vagyok, ahová való vagyok. Nem tudnak megtörni, gondoltam. Vajon azért tűnőttem, mert már megtörtem? Ráadásul bármit is tettek velünk, azt a sajtó elől elrejtve tették, így számomra minden nap egyfajta ünnep volt. A kiképző központ olyan volt, mint a klubhá. Nem számított, mit osztogattak az őrmesterek, mindig, de mindig volt egy kompenzációs bónusz, hogy nem voltak fotósok. Egy olyan helyen, ahol a sajtó nem találhatott rám, Semmi sem árthatott igazán. És aztán mégis megtaláltak. A de Sun riportere besúrrant a bázisra, és egy hamis bombával a kezében próbálta bebizonyítani, mit senki sem tudta. A Sun azt mondta, hogy a riporterük, ez az álbombás, megpróbálta leleplezni a kiképző központ biztonsági rendszerét, hogy bebizonyítsa, Harry Herceg veszélyben van. Az igazán ijesztő az volt, hogy néhány olvasó tényleg elhitte a hülyeségüket.